Місячна ніч, і моріжок перед будинком виблискував, наче срібний. Я стояла заворожена цією тихою красою, аж тут помітила, що в затінку під мід'яними буками щось рухається. Тільки ну ця істота вийшла на моріжок, як я побачила, що то було. То був собака, здоровенний.